Vad bra att du kunde komma så här snabbt fastän det, Heli. De senaste dagarna har varit helt tokiga. Igår kväll kom jag in hit i rummet och plötsligt börjar jag skratta som en galning, helt oprovocerat. Du började alltså skratta helt oprovocerat? Ja, det var läskigt. Uh, jag har en sån här mätare så vi kan faktiskt kolla om det är mera humor än vanligt här i huset. Mm. Vi ska gå omkring här och se lite. Det verkar faktiskt vara mera humor än vanligt här. Och här är det, oj, här får jag nog enorma värden faktiskt. här Jag verkar bara koncentrera här runt radion. Ja men hör du vet du vad? Radiopleppor börjar ju nu. Det måste ju vara det. <håhåh>, tänk tänk dig, <håh>, men var <håh>, roligt att jag, jag inte ändå är där. Nej, det är sådär. men hör du, min man är i Ska vi gå in och ha lite sex? Ja, hör du det Till radiopleppo. Eller som man säger på finska: Tervetuloa radiopleppo! Alltså blir det pleppon eller plepolle. Eller... No, alltså varför skulle vi säga det på finska för det första? No, alltså... Jag tänkte bara att. Uh... Ja, no, men det är hur som helst. Radiopleppo med Ted och ka... Vad sa du? Alltså radiopleppo med Ted och Karji. Ted och Karji. Ka... Jag heter K*** ka... Alltså vad är det här nu för någonting? Jag heter Ted. Välkomna till Radio Pleppo med Ted och Kai. Jag heter Ted och han heter Kaj Alltså varför går det inte att säga mitt namn? Ä det här är ju jättekonstigt Det måste ju vara något med datorn Alltså, jag och han har uppdaterat pleppo idag Med en massa nya finesser Men tydligen har någonting gått fel Ja men inte kan det då få vara så här Alltså jag måste ju kunna säga att jag heter Kaj Jag heter Kaj Korka, ahå Kai Korkia, det måste vara något automatiskt censurfilter som har aktiverats av någon anledning. Vänta lite. Um. Hej, titta här. Automatisk språkvård. Det är ikroxat. Och det är inställt på mauretanska. Och på mauretanska så betyder tydligen ditt namn både det grövsta könsordet och den värsta förolämpningen. Jag krockar bort det här. Alltså det här är ju sjukt. Nå no, nu händer någonting. Nu ska vi se. Jag heter Kai. Kai heter jag Kai Kai Kai Kai Kai. Okay, Okej, nu no, men, nu funkar det <laughs> bra No, i dagens avsnitt av Radio Play. Ska vi... Shit Kira, Nu går... Nu är ju Pl... Play... Också censurerat Vad har du för inställningar nu? Alltså, vi måste ju få säga vad programmet heter Men inte jag är någon expert på den här datorn Det är ju Adam som alltid har haft hand om allt det tekniska Var är Adam då? No, han har ledit idag Vi skulle aldrig ha installerat den där uppdateringen no, men hur ska vi... Hur huvud Om inte... Och hur ska vi kunna sla dem där satt? No, nu har det nog riktigt s sig. Alltså vi måste söka k det här. Ni får lyssna på en l så länge. R Att när de nu säger att den finns i Europa också Så börjar man ju förstå att det kanske är allvarligare än man skulle tro Alltså fågelinfluensa Jag vet inte Det finns nog större saker att oroa sig för Ja, men som vad då till exempel? Nå no, som... Pff. Oj, oj, oj Det där var nog en riktig 6 euros fjärde <laughs> Det där behövde jag Vänta nu, vänta nu, vänta nu mm, Nå, no, inte fyra euro fullt i alla fall Ja, nog, jag vet inte Hej på er, här sitter ni i kafferummet. Mm. Inte ni sett dagens husis? Ja, jag sa nu den här för en stund sedan. Jag... Oj, oj, åtta euro, det var jag säga. <skratt> men den där kom från hjärtat. Jag vet inte om jag klarar av att... Oj, oj, nu börjar du närma dig tio euros gränsen. Alltså, jag har aldrig klarat det förr, men nu ska vi... <skratt> ja vad det Wow, tio euro! Trodde aldrig jag skulle få vara med om en sån! <laughs> Nå, tack. Nu bara hör du. <laughs> mm, Alltså, är det som att ju längre fjärt, desto mer pengar är den värd? Mm, va? Ja, ja, alltså det som ni höll på med. Mm, nej, nu vet jag inte, men nu är någonting på gång här. Mm. Vad sägs om det där? Alltså, du är ju kungen. Alltså, det där var en såklar so femma. <laughs> jag vet själv inte tror jag gör det, men... jag ibland så lyckas det bara. Ja, jag önskar att jag kunde också. <laughs> no men... Äh... Vad säger om den 15 euro. <går> Åtminstone 10 euro, eller hur? Hahaha! Åh, vad snuskigt. Alltså, du är ju sjuk i huvudet. Mm, vi går, ja. Mm, mm, ja... Vad ser man på? Sitter du här ensam? Ska vi hitta på något ikväll kväll? Usch, vad här luktar! Alltså, vet du hur man vet hur mycket en fjärd kostar? Hur ska man kunna avgöra det? Alltså, jag känner mig som en sån idiot. Alltså är det här till exempel en 3 euros, eller är det en 10 euros? Och det där. Är det 2 euro? Jag måste få veta. Jag, jag blir tokig! Jag är ju sjuk! Åh. Lyckliga ögonblick som man kan anta att urartar i katastrof. Att vi är här älskling, utan din hjälp hade jag aldrig orkat ta mig igenom den svåra tiden efter min tid i kriget. Och fast jag bara har ett ben kvar så gör det ingenting för du älskling, du är det andra benet som jag står på. Vi tog oss igenom det svåra tillsammans och nu kan inget stoppa oss. Världen är, så, världen är så vacker. Den här augustidagen är det som om jag svävar. Precis som det där flygplanet som flyger så lågt på väg hitåt Ja älskling Vårt paradis är just här Just här I Hiroshima Medeltida berättelser En fartfylld lärorik radioserie För unga pojkar Avsnitt 14, Den nya tronarvingen. Drottningen började bli gammal och en dag träffade kungen havtrollkarlen Ismyg. Kom hit! Kungen hade pökat och pökat men ännu hade någon tronarvinge inte synts till. Havtrollkarlen förklarade. Så kan det vara. Det är vanligt. Men kungen var missnöjd med svaret och hotade havtrollkarlen med spöstraff och svält. Men då ärinrade sig hovtrollkallen att han i sin ungdom hört tala som en sällsynt pökört som kunde göra mindre underverk och bota det mesta. Men den är sällsynt! Kungen jublade, skickade ut knäkten Japan för att leta efter örten och gick sedan in i sitt trampolinrum för att få tiden att gå snabbare tills knäkten kom tillbaka. <skratt> knäkten Japan letade överallt, slogs mot troll och blev jagad av vettar men pökörten syntes inte till någonstans. Hans hopp sjönk med solen och var den första dagen till ända. Följande morgon träffade knäkten Japan en gammal gumma som var vis och klok men lät som en man. God morgon. Hon hörde knäktens klagan och meddelade bedrövat. Örten du söker finns inte längre. Knäkten Japan rev sitt hår, grät som ett barn och visste att nu var goda råd dyra och att något måste göras. Men då sade den gamla gumman att hon hade en ört som liknade pökörten till den grad att ingen kunde märka skillnaden och plockade fram en sådan ur fickan. Knäkten Japan blev så lycklig att det spritte i benen och i misstag knuffade han gumman ut för ett stup. Kungen såg knäkten Japan från sitt trampolinrum Sprang ner för trappan och välkomnade honom med en fanfar Han åt örten som knäkten hade med sig Och började omedelbart pöka drottningen Men den falska pökörten var av sådan karaktär Att den förvisso försatte folk i välsignat tillstånd Men inte med människobarn Nio månader senare nedkom drottningen med ett troll Som genast efter förlossningen åt upp barnmorskan Och parade sig med spisen Rottningen dog av förfären och kungen blev vit i ansiktet av ilska Gick in i sitt trampolinrum för att fundera Men trampade snett och hoppade i sig Och så kom det sig att riket leddes av ett bångstyrigt troll Som åt barnmorskor och pökade spisar Men vad hände med knäckten Japan? Han blev förfärad, kidade till mora och vann vasaloppet Edeltida berättelser Presenterades av Utbildningsstyrelsen Vi lyssnar på radio... Nu ska vi se här... på Med Ted och Kai... Nå ja, nu funkar det <laughs> Jag sa ju att det skulle fixa sig om vi tryckte på alla knappar som fanns. Alltså, vi har haft lite tekniska bekymmer, minst sagt här, med datorutrustningen i Plepo studion ja. Det var en massa ord som vi sa som helt omotiverat och automatiskt blev censurerade. Men nu verkar det funka som det ska. Eller som man säger på finska... Okej okay. Det kom som skrattljud Ur alla högtalarna Alltså vad är det frågan om nu då? Tydligen så är det laugh som har aktiverats Alltså Laugh-Track, vad är det för något? Det är det här inbyggda nödlösningssystemet Som Ulle har om folk inte skrattar Alltså datorn spelar upp skratt automatiskt Och ett som någon har programmerat in Att är roliga De använder det bland annat på möbler. Men vad sjukt det stör ju otroligt. kan vi ha det så här? Ja. Alltså tänk om datorn inte tycker att radiopleppo är roligt. Ja, vi kan ju testa det här. Mm. Uh, oväntade oh. legionattacker. Medeltida berättelser. Teddukai. Beethovens favoritfrukt? <skratt> Okej, hej. No, men det här var ju ganska sjukt. Uh -huh. Alltså försök nu inaktivera det där på något sätt. Ja, om jag skulle veta hur. Nej men se nu där till exempel. Um, alternativ, egenskaper, Hur? Nej no, på humor måste det ju vara. Här finns en massa inställningar. Ska jag trycka på återställ fabriksinställningar? Ja, tryck nu. Nej no, men inte verkar det ju ha ändrat någonting. Vänta nu. Radio, preppo. Vi har ju jättefittiga röster. Testar, testar. Ett, två, ett, två. Jag låter ju som om jag skulle ha fel i huvud. <laughs> No, men vitsi, skratten är ju kvar och vi låter som kastrerade morfar. Vi kan inte ödsla mer tid på det här, vi måste ju komma igång med programmet. Vi är ju redan försenade, ja. I dagens avsnitt av Radio Och så ska vi... No, men det här blir ingenting. Sätt nu på någon musik så försöker vi fixa det här så länge. Lyckliga ögonblick som man kan anta att urartar i katastrof. Hej, är det du? Jag saknar dig. Jag saknar dig också. Hur mår du? Jag mår bättre än någonsin. Efter tre månaders terapi sa doktorn idag att jag är fri från mitt missbruk. Jag har inte druckit en droppe på åtta månader. Jag tror och känner faktiskt att det är över Åh, det är så underbart Jag vill att du ska komma hem för vi ska börja om igen Och vi ska göra det bra den här gången Älskling, vi ska flytta från storstan Precis som du alltid har velat göra Jag har köpt ett hus åt oss på landet Nära bergen Du ska aldrig mer behöva andas New Yorks smutsiga luft igen och barnen kommer att älska det Åh oh, älskling Och det blir snart Vårt nya liv börjar redan på tisdag Jag kommer hem då Jag flyger in till stan och hämtar dig På tisdagen den 11 september Testar, testar, testar. Nå, no. nu hörs det igen. Bra. Ni lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai. Och idag har vi verkligen problem med tekniken. Vi har installerat ny programvara i Pleppodatorn och hittills har det bara skitit sig. Det här börjar vara som Service Pack 2, och något XP. Ja, men alltså Ted, försök nu dra ett kämt så vi ser om den där automatiska läfträcken tracken fortfarande är igång. Okej, okay, ehm. Um, vad sa den ena lesbiska vampyren till den andra? Vi ses nästa månad. Aha. Uh. Nå no, bra, nu ja. verkar det funka. Alltså vi är igenom halva sändningen och ännu har inte fått någonting gjort. rövens dator. Helt värdelös. Vad nu då? Nu funkar inte musen. Och inte keyboarden heller. Kanske datorn tog illa upp när du sa sådär. Va? Ja. No, no. Förlåt datorn. Mera inlevelse kanske. Sorry att jag kallar dig värdelös. Oh, ja, nu funkar det. Jag går in i kontrollpanelen här och Hej Kai, nu tror jag att jag vet. Här finns visa dolda inställningar, och längst ner här så är det i Låt att datorn bestämma allt. Va? Nej men så får det ju inte vara. Allt. Ska jag krocka bort det? Nej Va? men jo! Vad händer nu? Nu har ju en helt tappat grepp, alltså stäng av! Det, det går för hela din lider! Vad har du gjort? Vi är inte i slattarna, vad med siffror? Du ska få främja i dig! Var är du? Vart försvann du Ted? Pruppu och Pilli Andra delen Om när Pruppu och Pilli besöker simhallen Det här är Pruppu och Pilli Näpna och försynta De är de bästa vänner Och tycker om att stöja tillsammans Nu har Pruppu gömt sig Bakom en kren Pilli räknar till tio Innan han börjar löpa Pili har aldrig lekt kora gömma tidigare och det är det roligaste han vet. Men som allting annat så tar leken plötsligt slut och snart letar de efter något nytt att hålla på med. Då får Pili en idé. Vi ska fara till simhallen. Propo vet inte vad en simhall är. Pili förklarar att det är ett skojigt ställe där man får stoja och simma. Propo kan inte simma men Pili säger att han ska lära honom. Propo fnittrar synt Han tycker att det låter skojigt. Framme vid simhallen går de in till omklädningsrummet. Där finns nakna karrar. Propo ryggar tillbaka och Pilli stelnar till. Ska man vara naken i simhallen? Frågar Propo häpet. Pili förklarar att man ska ha simparna på. Propo har inga simpare. Men Billy säger att de kan båda två använda hans. Pruppo blir glad och rådnar lite. Det är trångt i simparna och tyget ska på Pruppos sida. Först ska vi gå i baston, förklarar Billy. Pruppo nickar och följer med. Pruppo har aldrig varit i en basto tidigare och han blir lite skrämd av den fräsande kaminen, fukten och de nakna karana. Billy säger att de kan sätta sig på den nedersta bänken där det inte är så varmt. Kaminen fräser, luften blir tunga tandbits. Då säger Billy att nu har det hade blivit dags att fara i basängen. Inne i salen luktar det klor, och stöjet från de andra besökarna äkar över vattnet. Ruppo blir alldeles till sig där han står i samma silvare som Billy. Billy pekar ivrigt på en röd ställning och förklarar att det är en rutsbana. Ruppo ler men förstår inte. Han följer med Billy till toppen av rutsbanan. Är du beredd? frågar Billy. Propo är inte säker men säger att han är. Och så är de på väg ner. Det går snabbare och snabbare Och Propo tänker att han aldrig åkt så här fort Plötsligt är de i vattnet och sunkar Och sunkar Vattnet smakar klor och är syligt Propo märker att han inte kan andas Han blir rädd och börjar spratta. Pili försöker simma Men dras ner av Propos häftiga rörelser Det här går aldrig väl, tänker Pili och snart är de nere på botten Propo är nu livrädd och sen när hur luften börjar tas slut Han släpper ifrån sig en mocka varmt ångande kakka Rakt i simparna Billy blir också rädd och sprutar stråle efter stråle Av varmt gult urin ur hålet i pannan Och vattnet, det smakar inte klor längre och då senar Proppo och Pili hur starka armar kreppar kring deras kroppar och lyfter upp dem till ljuset. Proppo hostar när han kommer till luften. Pili bostar och mannen som lyft upp dem skriker att man inte får killa och allra minst kacka i passängen. Proppo sänner sig olycklig och sänner hur tårarna börjar tränga fram. Mannen bär dem mot utgången och sätter ut dem i sylan. Pilli är betymrad. Han luktar klor och skulle vilja duscha. Han tröstar Proppu med roliga kester och snart skrattar Proppu igen. Till simhallen åker vi aldrig igen, säger Pruppo. Åtminstone inte innan vi kan simma, säger Pili. Tillsammans beger de sig nu mot nya läkar och nya äventyr. Det man kan anta att urartar i katastrof. Det ah, ser ut att det en vacker pingst. Den är så mycket vackrare när jag står här med dig. Seppu, jag känner att jag håller på att, att bli kär i dig. Menar du det verkligen? Jag känner precis samma sak för dig. Jag, jag blir bara så jag är med dig Jag vill vara med dig hela tiden Kanske, kanske kan vi gå på picnic i helgen Ja, men jag och min kompis Hade lite planer, Irmeli äh, Menar du Nils? Jo, jag och Nils Vi hade tänkt föra ut och delta Men du kan ju följa med så får vi vara tillsammans Ska jag verkligen få det? Det klart. Ah. Vi kan sitta på stranden och se på solnedgången oh. Bara du och jag tillsammans Ute vid den vackra bodomskön Should I click it? Okej, okay, a double click Well, uh, hold on a second Ja, det här är Radio med Ted och Kai Fast nu är det bara jag Kai här vi har haft enorma problem med datorn i dagens sändning och det slutar med att Ted blev helt ursinnig och började dra i datorns sladdar. Sen försvann han i ett rökmoln och datorn stängdes av. Och sen när jag satte igång datorn igen så började det komma en massa pop på skärmen där det stod Holy shit, jag är fast i datorn. Hjälp mig Kai. Shit vad mycket porr det finns här Kai. Och sen finns det också en ny ikon på skrivbordet som heter Ted. Alltså hur sjuk det en låter och verkar så har Ted alltså blivit insugen i datorn. Jag håller på att tala med Microsofts kundbetjening här. Yes, I'm back. Uh, as I told you, my friend is inside the computer. He pulled all the slabs and there was smoke and and noise. And now he is in an icon on the desktop. How should I get him out again? Oh. Okay. Oh, okay. Uh, thank you. Bye. Ja, hej, vad händer nu? Mediaspelaren öppnas här helt plötsligt. Kai. Aj, hör du mig? Ted, är du okej? Okay? Nå, no, vad tror du? Jag har förvandlats till en fucking exe-fil. Nej, jag är inte okej. Okay. Jag vill härifrån. Okej, okay, men ta det lugnt där. Alltså, jag har pratat med Microsoft och de säger att jag ska printa ut dig. Så då blir allt bra. Printa ut mig? Ja, ja, gör vad som helst jag kommer härifrån. Här är trångt och varmt och obehagligt och jag är en jpeg i röven. Okej, okay, men nu öppnar jag dig i Word. Så Sådär. Och så klickar jag på print. Ska jag välja högsta utskriftskvalitet? Ja! måste se nu till att det inte blir svartvitt och att hela jag Sådär. Avbritt, avbritt! Det lider! Jag kanslar, jag kanslar. Vad hände? Det gjorde jätteont. Vi kan nog inte göra så där. Alltså du måste typ sätta mig på en diskett och föra mig till en expert. Vänta lite. Jag ska googla och se om jag hittar några idéer här. Jag söker på My friend is trapped in the computer. How to get out. Vi ska se. Hundratusen träffar. Det är fantastiskt det här Google. Uh, här är en massa porr. Mystisk porr. Uh, här står det. Ja, men förstås. Man ska ju ta på undo så mycket det bara går. Ja, men snabbt då. Hej. Nu är jag tillbaka i Word här innan du börjar printa. Tryck fler gånger. Trycker så mycket jag hinner här. Nej! <kör> TED, det funkar! Du är tillbaka! Vad bra! Men alltså, har du brutit i något eller någonting? Är du okej? Okay? <lådan> jag tror nog att jag är okej. Okay. Jag Bara är lite yrehov. <lådan> <låt> Tack, Kai. Du räddade mitt liv. Men TED, jag ska göra vad som helst för dig. Ska vi fortsätta med sändningen nu? Ja, det ska vi Varför betala dyrt för vi Viagra vid apoteket när du kan köpa det billigt från den här sidan? Va? Hej, jag heter Sind. Nu har jag fått igång min webcam. Jag väntar på dig. Ted, vad är det du säger? Kaj, jag spämmar. Jag är full med spyware. Men men... Är din penis för liten? Nu kan den bli upp till 20 cm längre. Ted, nej! Ted, vad ska vi göra? <laughs> jag vet inte. Men alltså, om vi kör Adoware? Nej, men på det Jag är en fattig från Nigeria, så behöver din hjälp. Flytta över pengar till min konto. Vad du <få God>, till <här> du är måste Vi ser en konto vi du kan inte säga nej. Min kärd, jag kan rutsat, det är inte på Nej,